а потім надсилається до відповідної окружної територіальної виборчої комісії. Остання встановлює та опубліковує підсумки виборів. Обраним слід вважати кандидата у депутати, який одержав найбільшу порівняно з іншими кандидатами кількість голосів виборців. Кандидат на посаду голови Ради вважається обраним при додержанні вимог, передбачених для кандидата у депутати, але при умові, що за нього проголосували не менше, як 10% виборців, що були внесені до списку. Глава 18. Референдум «Форма прямого народовладдя в Україні». Закон України про всеукраїнські та місцеві референдуми від 3 липня 1991 року. Референдум поряд з представницькою демократією є найважливішою формою здійснення влади в Україні. Під референдумом слід розуміти безпосереднє вирішення Народам України найважливіших питань по конституційних, законодавчих та інших внутрішніх і зовнішніх проблемах. Порядок призначення, підготовки та проведення референдумів передбачений у Законі України про всеукраїнські референдуми. Згідно цьому закону у всеукраїнському і місцевому референдумах мають право брати участь громадяни України, які на день проведення референдуму досягли віку 18 років і постійно проживають на території України чи у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України на вимогу не менш 3 мільйонів громадян України, які мають право участі у референдумі з питань затвердження чи відміни Конституції України або дострокового припинення повноважень Верховної Ради та Президента України, а також на вимогу не менш половини народних депутатів України з питань затвердження чи відміни Конституції України та інших законодавчих актів України. Місцеві референдуми призначаються відповідними радами народних депутатів на вимогу не менш половини від загального складу депутатів цієї ради або одної десятої частини громадян України, що постійно проживають на відповідній території. На всеукраїнському референдумі Можуть бути вирішені питання про затвердження Конституції чи її окремих положень, внесених до її тексту змін і доповнень, прийняття, заміну чи скасування законів, входжених у федеративні чи конфедеративні спільності, а також вихід з них. На місцевому референдумі вирішуються проблеми про найменування чи перейменування сіл, селищ, міст, районів, областей, про об'єднання з іншими адміністративно-територіальними одиницями України, що мають спільний адміністративний центр. Глава 19. Функції законодавчої влади Верховна Рада України Органами законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України та Верховна Рада Республіки Крим. Верховна Рада України має право розглядати і вирішувати будь-яке питання, що не входить до компетенції органів державної виконавчої влади чи судової влади, а також є таким, що вирішується виключно всеукраїнським референдумом. До виключного віддання Верховної Ради України відносяться: перше, прийняття Конституції України, внесення до її тексту змін і доповнень. Друге, прийняття рішень